Aurreko ikasturteetan, hondakinak energia, urra moinkortasuna eta biolibertsitatea aztertu genituen gure herriko ingurrumeena hobretzeko urratzak eman azboz. Horten, aukeratutako gaina gutzia moinkortasuna eskualdean izan da. Dinina dinina Mari Eugenia Bedeatzen Eugenia Marikaz Eugenia, eskutsu hori, kaixo? Kaixo, egun Zu tokialaiko laiko e, irakaslea zara, ezta? Bai, tokia laiko digarren, digarren eskuntzakoa Eta ba. lehen eskuntzakoa, baina dungoako aldiz, e, idoia rekalde Bai, neiz, bai Gaurkoan agenda eskolagin da gogeita bateko harrera ba, ekitaldian egite egiten dizete hirung udaletxean horrie etzakiharutan eko genuke pixka jakin zere egin duzu eskola bateen eta bestean oren arira ikas dute oko lana dela pentsatzen dugu. Ba, ba, boan, urtero dut? urtero gai bat e, jorratzen da eskolaetan aurte midukortasuna landu dugu Eez tal lehenengo aldizzirrunen jabat dirapi urte aurretik landu genuela, baina aurtengo helburua izan du da pixka bat e, txingudiko e, E, irien artean, bizkat, mugurrotasuna nola dagoen ikusteko. Zer, nolako komunikazioa daukagun, e, irun, Hondarrebi ondarrabi irun, irun endaia, endaia uh -huh. irun, eta batez ere ba, udaran, ba, ondartza joateko bideo hori nola dagoen, oinez, bizikletaz, e, transporte edo garraio publikoa nola dagoen, hori e, aztertze izan do delburua. Eta urtean zer egiten den lana nolako metodologia dara ma? Zer nolako lan mota egiten? Motodologia desberdina daude ez, eh? badaude gela barruan egiteko lanak, hori bideratuta dago baita ere, eh? eta orduan fitxak, enkuestak, e, e, plastikako lanak, eta barra egiten dira, eta gero badaude irterak, eh? badaude bada bizikretakin irterak, eta orduan ja, e, ikasleak eramaten dituzte, berraien e, jakiteko galderak, eta ikusi behar dituzten gauzak, zetan fijatu behar duten, hori dena lan, oinez, bide gorretetik oniezko ikterak, eta barra, horiek eh? dira, bi eratako e, ikintzak. Lehen eskuntzako ik kaslea dira eh ze baitartekoak Ba sartzen da orduan bi urteko geletatikan eh sigarren mailalarte Hori lehen hezkuntza e, agenda 21 bateko helburuak lantzen dira bi urteko geletatikan aurrera Aurrak etorkizuneko gizartaren odol berria dira, ez dakit idilla, proposamen freskoak ikartzen bituzte, karpenak egiten bituzte, mogikortasunari dago kionezte? Horregatik anelentzen ditugu hori nahi dugu, ez? Beraiek ere, ba, zehaskatik konturatzea, ba, zer dagoen, zer den gure e, natura, zer balio duen, eta zer jarribi ardugun guk gizaki bezala hori zaintzeko, gure etorkizuna delako, ez? Ale tokia lain aldiz, bigarren eskultzakoak eskorragoak dira. Beste ideia batzuk izango dituzte, eskarmento handiagoa, nolako lan egiten duzu hauekin? Bueno, hoiekin gausa bera landu dugu alde batetik, kurrikulumean, hau da, arlo desberdinetan, poz eztakin natura gisa arteter, no, osea, arlo guztietan zertatutata dago gaia, orde de zenbait ekintzak egin dira kursoan zehar, landu dute edo testuak edo eta gero irtera guztiak, saiatu e, gara edo garraio publikoa erabiltzen edo aina ez egiten, eh, edoztain arlotan, eh. Hori batetik eta gero pues herriko diagnostikoa egiteko pues egin dute pues irte e, egin zuten irtera ba bisekletas hemendik angu gertuago daukaguen daia arajuntzien bisekletas tutorekin eta bueno hori pues, bilizien pues, jendeari galdezka, gauza batzu jasotzen argazkiak eta bueno balorazio oso positiboa izan zen eta gero bestetik an beste irtera batzuk egiten ditu gozkustu mugikortasunarekin mainan bai e, agenda 21ekin lotuta pues e, atalarrekabizitatu dute lordie bai eta hori arabat zertatutata dago eta gero bestetik noski gurasoen inplikazioa eskatu da hoiei galdetegia pasatzen aber nola mugitzen dira azken finean izan da eskolako diagnostikoa egiteko <totipasen> Azken batean, eh, bueno, ba koskorrago direla aipatu dugu. Bai, eh ez dakit eh, ideia Freskoak ere badituzte, ez dakit nolako kontzientzia dute. Ikusten da belaonaldi berriak beste ikuspuntu bat dutela. Bai, bai, bai, bai. bai. batez ere ingurumen batzurden daudenak, eh hoiek asko ditut 38 kaslea eta hoiera esker eta jo ideia ateratzen dira ba, ba barra, barra. beti oso posibukatzen देत eh bueno, urteak emandituta hemen eta jo, oso ondo portatzen dira beti. Etorkizuneko gizarte araikitzen beraz, eh, asko ikasten dute aurrek, behar da e, gurasoen parte hartzean galde egiten buzularik, aurrek gurasoi herrietan ere behar bada egiten bueno, dute. Batzutan, eh, batzutan, batzutan, ez, horre, elabona denetati daukazu, eh? baina, normalean gurasoek adibidez, gure parte hartzea oso nire izan da, galdetegietan, ordu, alde hortatik ez daki zeinale ona, ez, eh? gero beste gauza da, benetan nola egiten duten, baina bai. E, urte sokolana da, berez lan aktiboa da, e, aurren parte hartzea askatzen duena, e, horrek eragiten duelen, horreak ere beste dinamika, Dinamika bat, aurren parte hartzea, aurren partetik ere. E, bueno, lan dinamikaz ez zentzutan ezaten duzu. Bai, e... azken baten aurre, parte hartzea eskatzen zaien momentuan, bai. ez dela soilik teoria edo baitziketa. Bai, bai, bai, bai, bai, hori eskatzen zaia eta bukatzean haie kompromisoak e, hartzen dituzte. Ja. Et, gero beste gauza, bueno, urren urtean normalean begiratzen dugunea betetzen duten nola, ez? E, bai. Gaur emango dute kompromisoaien berri, hemen bai. Udaetxeko bai. areto nagusian, e, nola nahi ere urteko bilan bat edo egiten bute? Bai. E, bueno, kompromisoa bateratuak esaten dira, E, ade batetik aiek ateratako ondoretatik eta aiek hartutakoa eta gero irungo irun maian normalean, oza, ez da bakarri bereak horrekin geratzen gara momentuz, mi esker azken, beste batzun pinkesta bidez du rikortazurriturak jasarrako aldaketa astertzeko aukera izan dut egin, bai tizke hori logut, guri muruko egin ezberdinetako bertxene guraso eta egin hori dode barrobekik daudor ezan. Gure ezan amorekara ean ia inorkezuen kotxerik eta gehienez autobat zuten familiako. Erosketak oinez egiten zituzten autoetako dekazan, hauzetako dekazan eta eskolera ere hau nizpaten ziren. Ondartzenakoteko garraio publikoa erabiltzen zuten. Gauregun aldiz familia bako hitzeko kotxe bat baina gehiago izan hori da eta behienetan autobarroan pertsona bakar zuzten da. Kontatu dizkizu lagun lan, burut ondoren, biduta konformazioarekin valorazioa tegin dugu ikasalan, ideiorekorrak eta proposan nizeatza gilitzeko. Ondoren, maiatza erenagusean, eskola dakotzeko deskaria zingudi ikastolako hartu nagozian, hildu gala guztien emaitzak materiatziko. Iruguitazlegi, linduten moduan, ondaregiko eskolak ere eta dereiten gara, lehen egurteak udarari boikortasunaren arrua guaniana, zein horretan gozatuten dikosializateko. Hala ere, ikastolta honetan egindako diagnostikoa batez ere horiezkoan